és még kevésbé világos volt a doktor utolsó figyelmeztetése Silver számára. Legyen elkészülve a legrosszabbra, ha meg fogja találni. Elhihetitek, hogy a reggeli nem nagyon ízlett nekem, és nem valami könnyű szóval indultam meg őrizőimmel a kincs fölkeresésére. Különös látvány lehetett, ha valaki végignézett volna bennünket. Minnyáján a szúrtos matróz ruhában, és rajtam kívül valamennyien állik föl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 Hiszen az kétségtelenül fönn van a Valójában egész más dolog volt, amit találtunk, mikor mi is odaértünk a helyszínre. Egy elég magas fenyőtövében egy emberi csontfász feküdt a földön. Zöld iszalaktól körül fonva, amely az apró csontokat kissé föl is emelte, még néhány ruhacafat volt rajta. Azt hiszem egy pillanatra mi nyájunkon végigfutott a hideg.